Має свій ресторан чи готель. В один вечір відбувалися ще наради управ українських ветеранських організацій Канади, Німеччини, Англії, Аргентини. Мав ще приїхати представник братства з Америки, але десь в дорозі забарився. Ніхто, однак, навіть не помітив, що бракує представника найбільшої потуги на світі. Дехто каже, що США вже не найбільша потуга. Ще один пам'ятник Субота. Дуже гарна погода сонячно тепло. Вранці вибираються усі недалеко від ринку, за пару сотень метрів від пам'ятника. Пам'ятник невеликий, з мармуру, заслонений синьо жовтим прапором. Біля нього з обох боків стоять два почесні стійовики. Австрійські бутни теж зібрані, є оркестр, багато прапорів. Вирушають маршем під ратушу, біля церкви. Пам'ятник притулився біля стіни, з боку великої будівлі, на якій намальований великий хрест, подібний до дивізійного, а на хресті лев, подібний до дивізійного, а над ним велике бронзове коло. По боках намальовані три особи в барвистому одягу, які простягають руки вгору до цього колеса. Але це не має нічого спільного з освяченням дивізійного пам'ятника. Колесо – це хліб. А цілий стільний живопис представляє змагання людства за хліб, як показує підпис під живописом. Під стіною застелений білим обрусом стіл. Входять священники. Олександр Устргайм-Дзерович – відень, Паладій Дубицький – Мюнхен, Михайло Ратушинський, Англія, і парух місцевої церкви Леопольд. З боку стола – подіум, мікрофон. Головну промову виголошує Явс з Відня. Говорить про дивізію. Від українців говорить Малецький. По-німецьки – теж про дивізію. Про трагічні події в нашій історії. натякає на українсько-австрійські стосунки – Говорить ефектно, навіть схоже, що пригадав віденський акцент «Не зламались українці, – каже він, – і далі з твердим переконанням прагнуть до свого ідеалу – здобуття і закріплення своєї державності Одначе, жертви українського народу, між ними також життя тут полеглих молодих воїнів, не були даремними. «На фірмаменці Сходу вже видно світання» Казівка на годиннику історії наближається до нашої щасливої години. Далі промовляє Богдан Микитин, голова обву, по-українськи. Перекладає його Роман Дебрицький. Він каже, що сини далекої сонячної України боронили цю країну від наступаючих переможних советських армій. Зрушували своєю кров'ю цю австрійську землю. Вони не полягли в ім'я загарбництва, поневолення, панування, а поклали своє життя в обороні людських ідеалів, справедливості та гідності людини і народу. Їхню велику і святу жертву гідно оцінив австрійський народ і вшановує їхню пам'ять. Говорить також полковник Євген Рен, септо колишній майор легіону Нахтігаль, і Української дивізії «Побігущий». Він говорить по-німецьки, з твердим слов'янським акцентом. Цитує Клязевцева і австрійського письменника Петра Розгера, який помер 63 роки тому. Тих, які полягли за батьківщину, шануємо найкраще, якщо самі житимемо для батьківщини. Це ж напис на пам'ятнику в Санкт-Штефані. Говорить Щедубицький, по-українськи, його ніхто не перекладає. Він говорить голосно, навіть дуже голосно. Говорить про все, навіть згадав у Енраду. Коротка відправа і відбувається церемонія відслонення пам'ятника. Над ним вигинається дугою від вітру сині-жовтий прапор. Грає оркестр, освячення і окроплення свяченою водою а після церемонії покладають вінки Йдуть під пам'ятник по три особи з вінком. Багато вінків від кожної держави, з якої приїхали представники, від кожної ветеранської організації. У кого ці вінки куповані? Потім запрошені гості йдуть на святковий обід. Але нема місця для всіх. Як виявилось пізніше, Пускали на обід усіх, запрошених і незапрошених. Аж під кінець не стало місця для дійсно запрошених. По обіді нагороджують австрійських камерадів українськими медалями і грамотами. Кого там тільки не було. Голови і заступники голів крайових, окружних і місцевих бундів. бюргермайстри міст Граца і Фельдбаха. Шеф поліції архітектор пам'ятника і, очевидно, майстер-будівник і навіть фірма, що впорядковувала площу довкола пам'ятника. Австрійці, зі свого боку, нагороджують наших камерадів своїми золотими і срібними хрестами і медалями. Гауптмана Малецького, Фостуна, Гауптмана Бігуса, лейтенанта Микитина, лейтенанта Гавірка, Сокольського. Усіх не запам'ятаєш? Тим більше, що викликали спочатку з офіційного списку, а згодом і з неофіційного. Нагородили і Коваля. При врученні сказали, що дають йому медаль за те, що приїжджає до Фельдбаха з товстим гаманцем, а від'їжджає з худим. За те Коваль дістав золоту медаль і рясні оплески. Пополудні їдемо на відправу під пам'ятник парашутистам. Це височенний стовп на стовпі під Фельдбахом. Видно його здаля шосе. Наверху стовпа сидить орел, готовий до пікування. Це символ відзнака парашутистів. Один пам'ятник для всіх полеглих парашутистів.